Вищування погоди Жаби скачуть по дорозі на дощ, І коли птиці обскубуються, Кріт риє на теплу, ївоку годину. Ранній дощ, як і жіночий плач, Довго не триває. На мокру павук рве свою сіть, Раки перед дощем жваві скачуть у воду, Черлені хмари перед сходом сонця на дощ, а також, коли хмари тягнуть громадою горі, Каня високо літає і плює, дощ просить. Ворони під стріхою сидять на довгий дощ. Ластівки дуже високо літають, стягнуть хмари з громами. Дощу треба сподіватися, коли сонце черлено заходить із пасмами. Також на дощ. Ворон купається, жайворонки літають громадою, Горобці купаються в поросі. Кури хвостами крутять, хрущі гудуть увечері, кіт миється, зелена жаба крюкає, неповний місяць косо стоїть. І коли роса скоро пропадає, тумани кубляться, черви виходять із землі, мухи й блохи нестерпно докучають, пчоли в порожні вертаються, дзвони і шум води чути здалеку, гори димлять, мраки смердять паленою соломою. Хворі кости кришить, По заході сонця небо мідяне, Довгі вечірні сутінки, Місяць блідий і роги тупі, Вітер з полудня, Місяць не показується три ночі, Звізди великі й мутні, Дим стелиться по землі, Камінь і сіль самі від себе мокріють, Сажа в коменах паде усе на дощ. Запалений місяць на вітер, Огень дудниць і палаюче дерево тріскає буде вітряно, павуть стягує сітку, чекає вітер, волоче здобич до гнізда й обсновує кріпко на хмаровиння. На вітряну годину місяць великий і червений, а ріжки чорняві, а звізди ніби рухаються. Рясна роса густа заморозь, красна година буде. Добру погоду віщує ясний місяць із острими берегами. Теж показують і ясні звізди, що близько миготять. Кішка стіну шкрябає на мороз. Восени хоробці громадою сходяться і голосять на сніг. Коли миші високо гніздяться, великий сніг буде. Восени густо павутини буде добрий урожай. Теж віщує і звіздяний святий вечір. Много гриба, мало хліба. Якщо в ярий перший грім прийде з півночі, чекай урожайне літо. У новоріччя густий іній на деревах густо буде овочу. Миші лізуть під стогами в землю, люта зима гряде. Серед зими вода в потоці нараз потепліє, велика студінь паде. На студінь свиня солому на собі несе, файно терен цвіте, довго цвісти морозом. На дубі жолудь уродив, м'яка зима буде. Много повудча, довга осінь і тверда зима. Красний час на успіння, красна буде осінь. Що більше мух, тим довше літо. І якщо береза рано зазеленіла, буде сухе літо. І якщо майові хрущі покажуться зарано, чекай сльота у яр. Все потверджують і ранні жайворонки, що низько літають. Слимаки в полі, морозів уже не буде. Хмарний май, студений юній, рік буде добрий на сіно і плохий на жито. Весною дощ парить, восени мочить.